Авіахіму І КІМІВСЬКИМ ПРОПОРЦЕМ Ось вони вже втрьох Перед самою війною А у Василька такий переляканий вигляд Бо фотограф сказав йому, що З апарата вилетить пташка А Василько напружено чекав Коли ж вона вилетить А коли зрозумів, що його обманули То гірко заплакав Ось група партизанів А серед них комсомолець Зі старою трьохлінійкою всі хлопці В смужкових шапках зі стрічками навскіз Ході, висхлі, як трава у жовтні. Ось Марія перед новою своєю хатою, Що збудували їй односельці. Якась вона розгублена і зніяковіла. Ось відкриття пам'ятника комсомольцю, І він стоїть на постаменті, Сором'язливий і молодий, Посміхається, мов би, не було війни. Мов би, не горів зовсім рябий хутір. А біля під пам'ятника серед жінок, які плачуть, Марія, з темним, змореним видом, змарніла і стара. Ось Марія поруч з головою Президії Верховної Ради Української РСР. Ось вона в Парижі розмовляє з президентом Франції. Все її життя вмістилося під склом в одній рамці на п'ятнадцяти аркушиках фотографічного паперу. Одного єропільського ранку, коли сніг падав і одразу чорнів під ногами перехожих і колесами автомобілів, пригадала Марії, як вилітали з дверей церкви мільйони білих метеликів, залишаючи по собі золотавий пил і ніжний шурхіт, мов би хтось шовком шелестів. Зібрала свої пожитки у валізку фанерну, Фарбовано в сірий колір, фотомонтаж зі стіни, малюнки туди поклала і, накульгуючи, подалася на автобусну станцію. Приїхала в рябий хутір, відчинила двері своєї хати і довго стояла перед порогом, хоч ніякі білі метелики з хати не вилітали. Назавжди повернулася Марія Поліщук до рябого хутора. І з того часу вже нікуди не виїжджала з села, малює собі малюнки, лається, буває, з віркою солдаткою, в якої тепер вже вісім лоботрясів росте. Порається на городі і ходить до пам'ятника комсомольці квіти поливати. Кажуть, що одного разу бачили, як Марія саджала в землю сизе голубини. Тільки ніхто не зрозумів, навіщо це їй. Сказання сьоме, у котрому автор оповідає про експеримент професора Скуратова, об'єктом якого став Лаврін Червінка, та знайомий читача з деякими історичними особистостями, поміж котрих бачимо Івана Богуна, Григора Гамалію, Бонавентуру Шпака. Барнабаса Швидницького та отця Яна Пшеємського, голову Духовного суду Яропільської капітули. Хе-хе-хе, як мовить у таких випадках Смаглій, член Яропільського відділення художнього фонду. Цікаво, а що б ви сказали, коли б котромусь з ваших знайомих стукнуло кілька сотень років від дня народження? Щоб ви йому, наприклад, подарували, читачі бої, сповнені чеснот всіляк. Бурштинові запанки, модну шовкову краватку, еластичні шкарпетки, шкіряний жовтий портфель з безлічу відділень та закутків, ніби у старому готелі. Або адрес у сап'яновій політурці, прикрашений триповерховими Підписами, вершинами каліграфічної абсурдності і пихатого графологічного несмаку. Так от, друзі мої, скептичні. Я сьогодні не схильний до жартів. Хочу правдиво і щиро розповісти про одного з найстаріших жителів міста нашого Єрополя. Ви вже, певно, здогадалися, що йтиметься про Лавріна Червінку. Саме про нього хочу поінформувати вас, бо загалом людина він надзвичайно скромна. І мене, не, скажімо, влаштовує раз чи двічі на століття, до того ж нікого на ті грантологічні свята не запрошує. Насамперед хочу змалювати вам його зримий портрет. Бо як-не-як, а навіть найліпша фотокартка не спроможна передати усієї чарівності та невимушеної безпосередності оригінал. А подобизна його така. Має дві ноги і дві руки, з росту невеликого і немалого, об одній голові ходить навперемінно, ноги переставляючи. А обличчя має таке, двоє очей розміщених, як годиться. Під чолом, а між ними ніс, не довгий і не короткий, по під носом вуса, а під вусами рот. Уся ця композиція під воріддям завершується, а голова достойно на шиї тримається, як і личить цьому важливому верховному органові мати підтрим у вигляді хребців та м'язів.